A Bismarck, a világ legfélelmetesebb hadihajója. He was fire De idejel a sall lejár. A második világháború legnagyobb tengeri csatájának történetét a szemtanúk mondják el. Bismarck, az utolsó 24 óra. Premier április ápriliséjén szombaton a viaszat historin.